A lejohet që të këndohet jasin për të vdekurit A i lejohet kuran për të vdekurit si qështje Pasta i jasin apodish, a fatiha për të shka tjetër A i lejohet kuran të vdekurve pra me kuptimin që unë lejohet një pjesë nga kurani Dhe njetin më shpirë dhe më zemër them që se vapin në kësaj që le tëzova o zotë qoja shpirtit filanit. Kjo është një qështje që tek djetarët e helisunetit ka disa mendime, një mendim që thotë absolutisht lejohet, dhe kanë argumentet e tyre, dhe për e tyre që e, men, e, e, e kanë këtë mendim është ibnotejmia, ibnën kajimi, dhe shumë djetarët më dhejnë bashkohorë. Kemi një mendim tjetër që thotë absolutisht nuk shkonë se vapi, dhe sigurisht me mendimin e parë janë edhe hanefit hanebelit, kemi një mendim tjetër që absolutisht nuk mund të bëhat një gjëhet tjën, që shafit e kanë si më dheb e shumë për djetarve bashko orë një konsisht, dhe kemi një mendim tjetër i cili thotë që deri të këpërindërit, të këgjyshrit, mund të shkojë dhe mund të kjetë tolerantë deri tek prindrit, tek gjyshrit mund të ket tolerancë. Dhe për atyrën që e kanë bërë këtë tolerancë është një prej dietarëve të njohur të kësaj kohe i cili ka qenë shumë i prerë në këtë çështje, Sheikh Albani, Allahu mëshiroj. Sheiku e bën këtë përjashtim, në disa raste e ka thonë për veç raste kur bëhet fjalë për babën, ose për nonën, ose për gjyshin ose për gjyshen. Kështu që kjo është një çështje e që cila nuk është e prerë, porse Ne duhet që këmë në këtë qështje me argumentin. Me argumentin. Kush është argumenti për këtë qështje? Për jamëri Zotës Asrem ka jetuar 13 vjetë në meke dhe 10 vjetë në medine. Nuk ka as edhe një rast të vetëm të sakt të transmituar nga për jamëri Zotës Asrem që të ketë ledzu kuran për të vdekurit, apo të ketë orientuar njërzit për të ledzu kuran të vdekurit. Nuk ka transmitim të sakt. Nuk ka transmitim tësak A dikënëmi fati a shpirtit filonit Sa vdekje ka galu për jomen sasem një jet Si s'ka ndodhë një rast vetëm Dhe në momentin që gjithë këtë kohë Që ka jetu për jomen sasem Lethemi në mekësht ka qene pa mundur Okej, okay. dhjetë vjetë me dine Sa s'gjenazë ka fal për jomen sasem I kanë vdekë fimite vet I kanë vdekë gocët e veta I kanë vdekë kratë e veta I kanë vdekë dëdashurit e ti shokët e ngus dhe nuk ka asë një transmitim dhe vetëm të sakt që pega merë i Zotit të këtë nu kuran për të vdekurit, apo të këtë orientua shok të ti që të i ledzën kuran të vdekurve. Pra, s'ka argument. Nuk ka argument. Për qëfar të bëjmë në dhe për të vdekurit? Ka argument për të shka tjetër. Të lutemi për ta, të bëjmë dua, të i kërkojmë Allah o të falje, mos të i harrojmë, Të japim sa deka dhe lëmosh, për po për përse të japim sa deka dhe lëmosh, ka argument. Se vapë i shkonë. Të shlëm borgjet, nëse kanë borgje, të ju bëjmë haqin dhe umën, që ose nuk kanë bëha haqin dhe umën, të ju plësëm ditë e Ramazanit, në qofë se atër i kanë pasë obligim, po nuk i kanë agjëru. Të ju ruajmë lidhjet e gjakut, të ruajmë shojshnin që kanë pasë, Pra kemi shumë ne me bo për të vdekurit tam Dhe a i shumë detyrimet kemi ndajtë të vdekurve tam Sa që si kur të shlunim ne detyrimet ob obligative ndajtune Nuk do të mjaftonin që të mërshim me gjana tjera Ndërsa që të veqohet surët u jasin nga Kurani Si një surët që i kushtohet të vdekurve, kjo është një gabimi madhë Sepse nuk ka argument thoshte Sheikh Abdul Qadir, Allahum shirof Sheikh Abdul Qadir, ai Arnavuti, thoshte çdo hadith në të cilin përmendet suretu Yasin është i dobët. Rregull, s'ke për të ladmë, është përmendja e Yasinit i dobët, mos u ladmë. Po do thoshti ka shumë hadith, është e vërtetë që ka shumë hadithe, ama të gjitha janë dobta. Po mira, ka një rregull që thot kur ka shumë hadithe dobta, forcon njëra tjetër, po Po, jo kur këto hadithe dobta kanë një burim. Kur hadithi i dobët ka shumë burime, forcohet. Ngrihet nga grada e dobët në gradën e hasen. A mund të qenë se të gjitha hadithet e dobëta kanë një burim? Ose burimi është shumë problematik. Pa, nuk është hadith i i thjesht, hadith ka, loesh, ka hadith të dobët i thjeshtë, sepse edhe vetë hadithi i dobët ka disa llojesh. Ka hadith të dobët i thjeshtë, ky me të tjer të thjeshtë ngrihet. Amon qëse kjo është i dobët problematikë, quhat. A tërkjo nuk ngrihet. Sidomos kërë edhe të tjërët janë si puna e ti. Kështë që ma e mjëra është që t'i lutemi Allahot për të vdekurit, t'i bëjmë doa Zotit për të vdekurit, t'u shlymë borgët, t'i urujmë misin që kanë pasë. Po mirë, po përse këto dhjetarë përshë në japërshë në shekë Albani thutë i thotë që për prindrit ka bë për e ashtim. Kanë bë për e ashtim se ka një adith që thotë fëmija dhe frutet e fëmis janë për tjatin e ti. Dukë unis nga kjoj adith, po prapë kjoj nuk është argument i qartë. Prapë kjoj nuk është argument i qartë, po unë më ndoj se kjo fjale shekë Albanit kuptohet me kuptimin, me kuptimin maksimumi tolerancës që mund thua të këtë qështje. Ma kuptimi i fjallës shrek albanit është maksimumi i tolerancës që mund bojët në këtë qështë i është që të thua të kaxë. Pëse se përsa Aditi dhëtë, ti dhe qëfarë do të që të bështë i është pronë dhe frutë i babës të tatë në këtë sensë. Dhe Allahumë edhin më sminë.